Ek is Liefie Jou, saam met Corrie, maandag en vrydag om vijf. Goeiemiddag en hartelijke welkom bij Net Radio SA. Mijn naam is Corrie met my program, Menslief, ek is Liefie Jou. In my program gesels ons oor positieve veranderings in ons lewens, En om my en jou en amal om ons levens te verryk, Maar vandag is selfs ons oor motivering en om jou self en jou gesin te motiveer. Maar eers is die muziek en het ek adam tas met van die drippel tot ‘n branderie kom my. graam tot vrug in mond van die druppel tot die brander kan een man sy hart so verander oh, kan een man sy hart so verander is liefde dan een plant wat tot boom kan groei soos lekker krij die heel aarde bloei hey, hey. van die druppel tot die brander Van een dribbel tot een brander. Ja, jy verander, jy verander, het raam tot hun smaak. Ja, jy verander, het druppel in een brander. around the Grond zonder nat sal so die wolken het spat En die lucht laat drie en door het weer En sag is om jou Om jou neer Adam Tasmeet, van een drippel tot een brander. En ons kyk hoe om jouself te motiveer. Eerstens, of dit nou vooreksamen, gym sessie, of een groot projek is, daar kom ty wat die mens net ongemotiveerd voel. En mens is dood eenvullig net nie lis vir iets nie. Waar kry mens energie om te begin? Ek het een paar stikies raad gaan optal Samengestelde Dier is er al dat eerstreising En sy sê Jou splinter nie wat jumpkart Leen jou handsak Maar is winter, dis koud Jy is nie lis veroefen nie Jy weet jy moet leer vir eksamen Maar jy wil net gau jou CP op die televisie kyk Jy wil het die groot werksprojek Maar jy kan jouself net nie so ver kry Om te gaan sit en te begin werk nie Klink dit bekend Natuurlik Ons het allemaal daar die gevoel gehad. Daar is nou paar wenke wat opgespoor is om mens te help om te begin en deur te druk. Eerstens is daar die 2 minute reel. Wat is die heel moeilikste van iets wat werk beteken? Dit is die begin. Doe in jou self om te minste 2 minute aan jou project te werk. Die kans is dan groot, dat jy sal deerdruk en veel langer sal focus op wat jy doen. Toedens, evalueer jouself. Hoe kom sikkel jy so om in die agang te kom? Hoe kom voel jy so ongemotiveerd? En wat kan jy aan daar die onderliggende rede doen? Daardens, wees dankbaar. Die my beste manier om gauw weer positief en gemotiveerd te voel, is om dankbaar te wees. Skryf een lysie van dinge neer, waarvoor jy dankbaar is. En hierdie dankbaar is baie belangrik, hetkul, voor jy gepraat oor dankbaarheid. Wees dankbaar vir elke klein, lieve dingkie in jou leven. Van die kleinste blommekie, tot jou groot blink huis. Vierdens, wees actief. Raak aan die beweeg, so dat jou lichaam endorfine kan vrystel, so dat jy die energie sal hee, om jou doelwitte te bereik. Vijftens, kreef jy self een visieboord. Soek a paar preenties wat weerspeel, waar jy self in die einde van die project wil sien of hoe jy jy in die toekomst sien. Wil jy graag, graf, graag oefen, maar kan nie deerdruk nie? Kreef paar foetus van jou van hoe jy graag sal wil like en sê dit daar neer op plekke waar jy het kan sien. Sestens, motiveer, die motiverende woorde Skryf woorde neer wat jou inspireer en plak dit ewers op. Skryf dit in jou dagboek. Herinner jou self daan as jy listeloos en ongemotiveerd voel. Sievende, skryf dit neer. Skryf het een therapeutische uitwerking. Stel jou losie en skryf neer wat in jou kop opkom. Dit verweider emotionele web of, of klotter in jou brein. Gebruik die Pomodoro tegniek. Nou dit is waarom ons nou vir ons hierdie benadering vir 25 minute werk en dan 'n 5 minuut blaaskans neem. Men net nie die 5 minuut blaaskans 25 minute maak en die werk andersom vir 5 minute nie. Die negende wenk is gebruik sielkinders. Aanvaar dat jy ongemotiveerd voel en dat jy nie eers hoef te doen nie maar jy het die kiese om jou doolwitte te bereik en die beste daarvan te maak. Die tiende wenk is, maak dit vir jouself lekker. Maak een koopskuif, kyk na jou doenlysie, skryf nou drie dinge neer oor elke item wat van jou hou. Is dit die uitdaging? Hoe gaan jouself so bevoordeel? Maak die lysies. Die lysies help met baie dinge in die mense lewe from a distance from a distance From a distance jy is ingeskakeld by Netter Radio SA en ek kijk so met my koolie en ons kijk hoe ons ons self kan motiveer. Ons kijk na die volgende ene kies hoe om jou en jou gesin te motiveer. Die eerste is hou aan leer. In baie lande voorzien openbare en private instellings op voetkindige programme en lektier oor een groot verscheidenheid gezondheidsonderwerpe. Maak gebruik daarvan en vind uit op wat er basis en maniere jy jou gezondheid kan verbeter en kan voorkom dat jy het in gevaar stel. Bou oopgemoed en wees bereid om eenvoudige veranderinge te maak. Die goeie gewoontes wat jy ander beoefen, sal jou kinders en hylle kinders heel moendlik tot voordeel strek. As ouwers een goeie voorbeeld stel, wanneer het kom by gezonde eetgewoontes, fysische reinheid, slaapgewoontes, oefening en die voorkoming van siektes, sal hulle kinders heel waarschijnlijk daarby baad vind. Wat is nog nodig is die vraag? Bezorgdheid oor jou is nie genoeg om gezonde levensweise te begin volg en daarmee voeltouw nie. Dit kan moeilik wees ontsla te raak van diep gewortelde slechte gewoontes en dit vergt dikwels krachtige motivering om selfs klein veranderinge te maak. Selfs die gevaar van ernstige ziekte en dood sal partijmensen nie noodwendig beweeg om te doen wat hulle weet goed is vir hulle nie. Wat sal is die vraag? Hulle moet soos ons allemaal in gedachte hou dat daar een meer verhewe doel in die lewe is. Hewelijks maats moet gezond en sterk bly, so dat hulle kan anhou mekaar te help. Overs wil graag anhou, om hulle kinders te ondersteun en op te lei. hoe was wasse kinders moet na bejaarde familielede omzien. En dan is daar die edelige begeerte om eder aanwinst as een las vir die gemeenskap te wees. Dit alles behal liefde en besorgdheid oor anner. Samfse krachtiger motivering, Spreid voort uit dankbaarheid tegen ons skipper en toegeweidheid aan hom. Diegene wat aan goed groe, wil graag sy kostbare gave van die lewe bewaar. As ons gezond is, kan ons God in een groter mate dien. Daar is nie een meer verhewe rede of krachtige motivering om na mense gezondheid om te sien heen. En dit is baie, baie belangrik. Kom ons luister ees nog een stukje muziek en op die draadtafel het, het Andrie het noemen met Vat My Hoor. Soestien breng jy die goeie tijden, dit wat geen woorde kan verduidelik, dit wijs so goed jou hart van my is, dat dit net jy is, wie ek wil heen. Die son die maan die hele aarde, dit het nie eerst die waarde, nie eens die misie kan se slade, beskryf die waarde, perfectie verand. Jy vat my oor, vat my op na die heel hoogste berge, met jy vlaarke, en dan sit jy my vier op die hoogste panier, ek sê bang nie, van jy is aan my sy. Jy vat my oor, vat my op na die heel hoogste berge. Het jy my veer op die hoogste planeer, Ek sien bang nie, want jy staan vir ewig aan my sein. Die was jy grootste so grootse diepte, Nie groot genoeg vir al my liefde, En ek sal dit ooit kan vernietig, Bedoel dit rechtig Yeah ons kyk nou, hoe om myself positief te laat bly, dat is 10 maniere en die eerste een is wat die kinder sê, ons kry wat ons verwag as jy rampe en helende verwag, is dit wat jy gaan kry stel jy versier op een positieve uitkomst in want so ding doen jy jouself om na die positieve op die uitkyk te wees versterk die bewustheid van die goeie deersoogends, vir veel beeld in die speel te kyk en te sê, ek verwag, dat iets goeds vandag in my van gebeur, jy is mooi jou mooi ding. Kry jou ondersteuningsnetwerk, identificeer positieve vriende, kenners en collega's, wat jou kon help om jou beeld doelwit uit te kom, hulle sly jou motiveer, maar as jy wankel, is hulle daal vir jou, en hulle sal ook jou suksesse saam met jou vreer kry daar die negatieve mense weg van jou af. Skakel daar negatieve vriende uit. Skakel daar vriende wat teer op jou energie skakel hulle uit. Kry vir jou een raamwerk of een resteringsnetwerk van vriende wat positief is. Tweedens wees bevis waar oor je beheer het en vergeer die rees. Die meeste van ons bestee eindloos energie aan kwalinge oor goed waar ons geen beheer het nie. Ons laat toe dat dit ons motiveringsdeel en ons verlam. So verander dit wat jy kan verander en die dinge wat jy nie kan verander nie moet jy leer om te aanvaar. Vergeet van dit wat jy nie kan verander nie. Daardens onthoud die volgende. Hoewel jy nie altyd beheer het oor wat met jou gebeur nie, het jy volle beheer oor hoe jy daar preageer. Onthoud dit, jy het nie altyd beheer oor wat met jou gebeur nie, maar jy het volle beheer oor hoe jy daar preageer. Vierdens vier jou mylpale, self jou self, kleiner doelwitte en jou groter doelwit, en onthoud, een mens raak soms moedeloos wanneer mys momentum verloor. Die beste is dan om na jou beginpunt te kyk en trots te wees op hoe ver jy reeds gevorder het. Hoe ete mys een olifant, vraag ek altyd, en dit is happy vir happy. En vier daar die myelpaal, beloon jouself, vat jouself uit vir ete, koop veel roemuis, koop veel blokkie sjokolade, vier daar die wat jy bereik, of jy self een nieuwe rok, of een kledingstuk, of een parfum, maar vier jou mylpale. Vijfdens, brein spoel jy self tot jy positief begin voel. As jy positieve boeken lees en fliks kyk, wat die gees versterk, sal jy ook makkelijker positief kan denk. Bly weg van droeige stories en trane trekkers as jou wolkies donker lyk. Hulle gaan daar die sylver reintje dat verdoein, as jy na droebige stories en trekkers kyk. So kyk na daar die fliks wat jou laat lach, want as mys lach voel jy somme goed. Lees grappige boeke, en hou grappige mense om jou vertel 'n grap, of kry iemand om vir jou grapie te vertel, as jy bieke mismoedig begin voel. Seestens leer eerder uit jou foute as om dit te herhaal. Namens likking is dit een van die belangrikse dinge om perspektief te kry en die situasies soos een buitenstander te beoordeel. Denk daar oor en skryf die oorzake van jou krisis neer of gesels met ander wat hulle weisheid en inzicht met jou sal deel. Sewe bly weg van mense, negatieve mense dit is die punt. As jou vriendie jou afdraak of jou kop voel negatieve dinge oor die ekonomie politiek verhoudings en jou beste span prop vir andere geselskap of moet nie praat nie. Die beste teenmiddel is kry vriende wat die silwe rankje in die lewe soek en makkelijk lag. As jy een wat jou gedierig paal, moet die lewe toe murmureer of te kla snij die gesprekke kort of moenie nie jou voor antwoord neem. Maak daar die klarkuise om jou stil. Ja, geluid jou leven uit, want jy het nie nodig nie. Achtens, beplanning kan jou baie help. Eertens, visualiseer jy het een positieve uitkomst. Tweedens, kan jy sien wat dinge kan skeefloop en jy daarvoor kan beplan. Navorsingresultate toon ook dat mense meer positief is wanneer hulle op probleme bedag is moet net die aap achter die bult gaan en jou negatief maak met dinge wat kan skeefloop nie. Die negende punt is raak prakties. Kryf vir jou gestrewe stik wijsheid, goeie raad of een inspirerende aanhaling en plak dit op jou ijskas, op jou speel of op jou rekenaar waar jy elke dag dit kan sien. Herhaal dit hart op en in daar die oomlik, wanneer jy in jou self begin twyfel, sê dit vir jou so myself twee keer hart op. Tiende raad, stikkie raad is, doen iets gaafs vir iemand anders. Koop vir jou, collega by die werk, een chocolade. Logiek wil ons laat gloe, dat jy beter voel as ander vir jou iets doen, maar navers toon dat die gever die een is, wat meer waarde uit die g kry as die ontvanger. So gee my die blommetjie, of koop my die bos blomme vir jou collega by die werk. Dan sal ek een kort lys vir positieve dinge dit is, gebruik positieve woorde soos ek kan. Verwerp negatieve emoties en gedagtes, al is dit net vir paar uur per dag. Gloe dat jy dinge kan vermag. Erken negatieve situasies en kry maniere waarop jy, jy dit kan hanteer. Vergewe jouself. Herinner jy daaran, dat dinge erger kon wees. Omring jou met die positieve. Dit geld ook vir kleure, printe, blomme en mense. Dit het gebeur, kyk nou voor en toe. Sit vir jou vroelike kleren in jou kantoor. Verf die mire. Krui jou werkgever om jou mire in jou kantoor te verf. Plak vir jou kleerreike printe op. Sit vir jou paar klie reike prinkies langs jou rekenaar of plaklin langs jou rekenaar, rekenaar vast, so dat jy altyd dan kan vastkyk. Klop jou saaf op die skouwer en vier jou goeie hoedanighede. Kijk in die speel en sê, jy het goed gedoen jou mooie ding. Kom ons luister, nog een stikkie muziek en op die draaitafel het ek somme vroelike muziek van die Alibama's 20 geselskap dis reëndis water waterie kom my As ek ek hoe die landpad voor my pink, sê gesels in die rooikraafs wind, voel ek stuif in die wind, my hemse punt, weet ek hoe die viskes dink, klap en kinders van die boel goed rink pinter sier is sant en blind van die windis so minikore Bama's ut hente gesaad kaap met dis rendes, windes, water, lekker vrolik en opgewek, ek voel daar waar jy nou saamkeier voel jou ook vrolik, voel die positieve ione, jy in die zuidelike halfrond van die aardpool het ons winter is kool en mens voel by die keer meer energiek as die mens een beetje kouder voel as dit nou so warm in die somer is en daar waar jy nou warm krij in die noordelike halfrond Gooi daar vir jou kou koelrankie, skink vir jou een weinkie of kry een kouwe bier daar en kyrie heerlik saam verder. Ons kyk verder na wat een kan doen om positief te wees. Onthou, wat ek altyd sê is, een mens het een diep kracht binnen in menself. Onthoud dit, kry jou saaf om die diep kracht binnen in jou saaf te ontgin. En onthoud, jy kan enige iets in jou leven vermag as jy jou focus daar plaas, en as jy besluit, jy kan het doen. So die kies is jou nie, jy kan besluit, jy gaan een sukses maak, of jy kan besluit, jy gaan nie een sukses maak nie. Ons kyk om jou verder te motiveer, is een van die belangrijkste eigenskapen Wat een leier moet hee, is die vermoe om anderlik te motiveer, sê hulle. Omdat jou lewe is jou eie leier, jy maak jou keeses, jy maak jou besluite, jy is jou eie leier. En as jy nou die leier is, waar jy werk, of waar jy sport beoefen, daar is ‘n paar dingies. Hoe motiveer een leier ander mense? Eersens, verbind jouself tot sukses. verbind jouself tot sukses. Wanneer jy as leier jouself aan sukses verbind, bou jy vertrouwe en respect. Stel jou doelwitte duidelik en communikeer dit op een manier wat zekerheid skiep en wat ideaal gesproke een beloning bied. Moe sê ons wil winste verhoog met 12% nie, maar sê eder ons gaan ons winste verhoog met 12% en wanneer ons hierdie doel bereik, sal elke ene extra dag verlof kry. Dit skip toegeweide insteld, ingesteldheid en dier die belofte van een beloning deur te voer, sal een leier verhoogde loyaliteit, respect en toewijding van werknemers kry. Doedings erkenning Dit is baie belangrik. Alle werknemers wil erkenning ontvang vir hulle rol, vir wanneer hulle extra moeite gedoen het. Niemand sal nie extra my loop as hulle nie erkenning vir hulle moeite kry nie. Dit is herhaaldlik bewys, dat wanneer een groep erkenning ontvang, hulle een sterker band vorm, en dit is niet in een werkseltje dit is as jy in een span sport speel, as jy op een staptoer uit is, as jy in een span treie brei, enige iets waar een groep mense saamwerk, allemaal wil erkenning hee, dit is baie baie belangrijk, en daardens lof. Hier is een van die meest doeltreefende maniere om mense te motiveer, omdat dit die moraal noemens menswaardig verhoog, terwyl dit geen impact het op mense uitgawe van bijvoorbeeld de of enige klap nie, dit kost niks om iemand lof toe te zing nie. prys iemand as hy goed gedoen het. As iemand iets doen wat speciaal is, prys die persoon. As hy die ekstra myloop prijs om, as hy iets goed afgehandel het, prijs om, daar die ouwe die drie gedruk het, prijs om, die een wat die doel gegooid in netbal, prijs om, verdens se positieve houding, as een leier moet een mens positiviteit uitstraal geen persoon, werknemer, of spanmaats die extra my loop, vir een leier wat altyd negatief is nie, motiveer een mens een span, motiveer, Jy ja, op personeel Een mens moet Die mense om jou Motiveer, maar ek sê altyd Motivering begin by mens self As jou self nie Motiveer nie, gaan niemand Dit recht kry Om jou te Motiveer nie, kom ons luister nog Stikkie muziek en op my draad Alvleet ek Robby Wessels met sy stuidige Macarena Mambo, kom mambo so my saam Die Macarena Mambo, daar is meel op die vloer Die Macarena Mambo, my broer Of die Macarena Mambo, daar is meel op die vloer Mambo, my broer Ek sal pat na my favorite danceplek vir a tour Ek swaai uit vir a possible hijack by die mall Ek parkeer op my favorite plek Leug my hemd op om te kyk na my six -pack. My mysie en my pjell en no my rymek Maar ek is rymend Mac Nelly En die olie en my aarde is die jet Op die vloer is nie maar niemand sap ek Met a moen ook as ek vannig aan die mydel En ek swaai my jypa sonder om te sap Os doen die macarina mambo Daas meel op die vloer Die macarina mambo My broer Os die macarina mambo Daas meel op die Die macarina mambo Ek geschoe daar is gestalle op my voorkop En ek hol Na my muisie laat sy luister na my hart klop Fanny Joll En mos skrik toe daar iemand die muziek stop Met sy leerbroek en sy baikie en sy hoed op Sy muisie en sy pelle noem hom biebop Maar hy is Bobbie Bobbie Janski En die olie en sy haare is die gel. Op die vloer is niemand iemand sy pen Met a moenlok is hy vannig in En hy swaai sy pas om haar om te sit. Ons doen die Macarina Mambo, daar is meel op die vloer Die Macarina Mambo, my broer Ons doen die Macarina Mambo, daar is die vloer Die Macarina Mambo, my broer Dit is duidelijk, daar is helse competitie, by die Joel Ray en Bobby staan in chat by die abdissie, dit is vol Je gebruikt my moes en Franny is permissie En jy stap my ook en sê nie eers as kiesie Ek daag jou uit die limbo-combatisie Boba Jaanski Tien Mac Nelly En die olie in ons hadre is die jet Op die vloer is nie maar nie man, Met die moenlok is ons vannig in En dan swaai ons hier perswanner om te sik Ons die mamma mia limbo Das miel op die vloer Die mamma mia limbo My bro Ons die mamma mia limbo das miel op die vloer The Mamma Mia Lambo, my bro. Or do the Macarena Mambo, that's mell up the floor. The Mambo, my bro. Or do the Macarena Mambo, that's mell up the floor. The Mambo, my bro. The Macarena Mambo. Robbie Weasels made the Macarena Mambo. En ons kyk verder hoe om een mens self te motiveer, en hoe om een mens so personeel of jou spanne te motiveer. Vertrouw op en luister na jou innerlijke stem. Ontwikkel jou vaardighede en kom nader aan jou self, dier jou self te waardeer. Doe eens blingkontak by die vriend, gaan uit met jou vriend, vertel hom hoe jy voel, en miskien kan ab in mykaar motiveer of iets saam doen, Bijvoorbeeld, gaan na een gymnastiek klas, gaan hee is sessie in die gym, en as jy nie wil praat met jou vriende of familie nie, gaan dan net uit en ontmoet nieuwe mense. Derdens hou uit van alle dinge wat jy ondanks gedink het. Hou dit weg van jouself, moet nie daar oordink nie, moet nie verveeld raak nie, staan op en doen iets, kook iets, gaan stort, maar die belangrikste is, jy moet actief blijf. Verdens die lewe gaan oorbesluiten wat jy maak. As jy denk jou lewe is verskrikkelijk, maak jy dit waarskynlik so. Hou op om jou lewe met die van ander te vergelijk, want dinge is nie soos jy like nie. Gaan besoek ons en bejaardes en luister na die stories en wat jy moet sê. Alle mense het iets om te gee en wat om te sê. Die hele lewe is een leerproces. Jy is nooit te oud om iets niets te leer nie. Fakties luister na goeie musiek wat jou hier laat dans bly. Die volle musiek, om die volle musiek maak 'n mens sommer goed voel. Die tipe vrolike musiek. Glimnag, lach soveel as jy kan. Vergewe alle mense, maak nie saak wat hulle gedoen het nie. Om mense te vergewe genees in mense wonde in 'n mens se hart. Probeer dit en lees weer eens goeie boeke. Belangrik, jy moet leer, dat jy een waardevolle persoon is, en dat jy vir jouself iets moet doen. Verderig jouself, anders sal jy alles wat jy probeer, in een gemors, laat verander. Neem tyd en moeite, maak suksies, want dit is, wat die mens die mooiste en die beste laat voel, is om suksesvol te wees. <coughs> Volgende week kyk ons verder na sukses, as jy daak iets het, waar jy wil gesels, as jy iets het om te deel, om waarde aan mensese levens te voeg, kontak my, en ons gesels daar oor, as jy daak een program wil doen oor positiviteit, kontak my, en ek maak dit gebeur, want elke maandag en vrijdag om, 5 het ek my program Mens lief ek is lief vir jou waar ons mekaar help en mekaar opbeer en waar dan mekaar sy leven zeg. En onthou jy is uniek, jy is speciaal daar is net een jy soos jy, geen ander jy op die hele aardboel van ons nie. En wees lief vir jou self, dit is nie verkeerd om lief vir jou te wees nie. Onthou het is die charity begins at home Nou, at home, is jy saaf. Wees gaf met jouself. Bederf jouself. Vind, sê ek die bekens, at home. As jy daak een program wil aanbied, kontak my, as jy graag een omroeper wil wees, kontak my, ek sê my help om na die droom te verweesendlik. En indien jy daak een program wil borg, of wil adverteer op die radio, internet radio is die beste manier, om jouw product daar buiten in die kieberuimte te kry, en wetenskapelik is dit bewys, dat mense wat op die internet rond surf, makkeliker koop, as hulle advertentie op internet radio hoor, terwyl hulle bezig is daar op die internet, om daar rond te surf, gaan besoek hulle jou webverf, en koop jou product. Contact my geris op die hoofie op ons webblad, gaan na www.netradiosa.co.za, Onder die hoofdiekontak ons is daar vormpie wat jy kan invul, jy kan my ook dier WhatsApp kontak Rechts onder is die WhatsApp icon, klik op hom en stuur direct vir my WhatsApp, of stuur vir my e-post by Corrie, by net radio sa.co.z daar, en ons kan heerlik gesels, en as jy daak jou bezig is na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, ek kan vir jou webwerf bou, een domein reel, en ook een SSL sekuriteitsysteem. Google vereist dit nou as jy nie SSL systeem by jou webwerf het nie, dan penaliseer jy jou. Plaas my jou webwerf gratis oor na ons housingmaatskapie USL services en kryf jou gratis SSL systeem of kontak my Kori op ons webblad netradiosa.co.za op die kontak vormpie of per WhatsApp of stierf my e-postie by Kori by netradiosa.co.za gaan besoek ons Facebook groepe, ons het die drie groepe, die Woordkins groep, die Kinsnaars groep, en ook ons gesels groep, besoek ons groepesleidanda, gaan hou van ons Facebook blad, ons Facebook blad het gewoon ek nies op, gaan loer rond daar, en ons webwerf het ook natuurlijk potgooie van ons vorige programme, of van sommige van die vorige programme, indien jy het gemis het, of as jy weer daar nou wil luister, gaan Loer Ronda tussen die pot gooie. Loer ook rond Ronda is een winkelkie op ons wiepwerf met verskillende producte, ons kolostrum producte. As jy dake kool het, kan jy jou kool met kolostrum dake gezond dokter of die symptome bykie beter maak. Gaan Loer Geris Ronda daar is boeken, as jy dake goeie boek soek om te lees, daar is een hele paar boeken van ons plaaslike kinsnaars te koop op ons van kokkie. En bly ingeskakeld, terwyl daar nie lewendig program op die lig is nie, is daar heerlijke luistermuziek. En om 1700 uur van is dokter Anthony Eilers met meditation op die lig. Dr. Anthony Eilers jammer. Luistergerd is inkeiersaam, dis kost vir die seel, onthou net as die lichaam kost nodig het, het ons geestes lewend ook os nodig, so bly ingeskakel en keirram dokter Tini ek groet jou een lieflike avond verder ek smor oog en terug met die nies en ek speel vir ons Joshua na die reen met lig op die horizon en daar is altyd lig op die horizon Hier kom my van die, een, die drin, of op jou horizon Na die lang gewaag vir vrede, is die merke van jou lewe, is spoor tot in my hart, vreugd ek